Tack. Avslutande Tack, Herr talman. Jag kan garantera att jag har läst principprogrammet. Jag läste det innan det antogs. Jag var med i korrekturrundorna och jag står till fullo bakom det som står här. Det som har missats och det som många tyvärr tenderar att göra det är att man blandar ihop principer, beskrivning av omvärlden med återigen aktiv politik. Hej och hjärtligt välkomna till Inte rasist men podd, en podcast som granskar, analyserar och diskuterar demokraternas företrädare och politik. Mitt namn är Magnus S. Bengtsson och tillsammans med mig i studentradio studion i Uppsala har jag Kristoffer Gummelsson. Jajamän det är jag. I den här studion som vi får låna för att spela in det här. Vi är väldigt glada för det. Vilken härlig julatmosfär det är ute i Uppsala idag det, det. Årets första snö har fallit, jag är som ett barn på julafton kan man säga Ja det är kramsnö också Ja precis Vill jag bara säga mm, Du är illa ute efter att vi har spelat in det här. Ja, <laughs> vi ska säga så här, det är det sextonde avsnittet i ordningen och det blir ett litet specialavsnitt skulle man kunna säga eftersom nästa vecka så tar vi juluppehåll, ja. men det är så här att vi hade en oerhört trevlig och kompetent gäst med oss här om dagen. Ska jag säga. Ja, just det. Det är då en expomedarbetare, ni kommer snart få höra mer av honom som vi intervjuade. Och det har varit ett långt och härligt samtal. Vi pratade i över tre timmar faktiskt. Och det här är någonting som jag tycker att alla borde höra. Jag tycker att ni som lyssnar borde sprida det vidare till era vänner, därför att det är en väldigt intressant genomgång som ni kommer få höra om Sverigedemokraternas kopplingar till den övriga nationella rörelsen, så att säga. Just det. I del nummer två, så om vi tänkte att eftersom vi har juluppgång nu, så vill vi ge någonting under julhelgen också. Samtidigt som in... vi givetvis inte vill jobba under julhelgen ja Så därför så kommer vi släppa del nummer två nästa vecka och då kommer ämnet vara lite annorlunda Ja men precis, men allting kommer utgå ifrån det här samtalet som vi har med Expo-medarbetaren som ni snart kommer att få träffa det, är ju, det här samtalet har ju lite facktermer i sig Just det. Eh, vi, tänkte, vi kommer till exempel att prata om det som står i Sverigedemokraternas partiprogram Om öppen svenskhet, vilket har varit på agendan den här veckan I och med att Björn Söder ja, kommer sina uttalanden om att minoritetsgrupper inte är svenskar Det eh, och, har lite med saken att göra nämligen. Och öppen svenskhet då är ju någon idé att man kan bli en del eller man kan bli svensk. Alltså det, det, idén om uppen uppensvenskhet, det är, man använder sig ut av den termen för <clears throat> att man ska försöka tvätta bort den här liksom rasideologiska stämpeln som Sverigedemokraterna har haft på sig. Uppen svensket går alltså ut på att vem som helst oavsett etnicitet kan bli svensk. Men det kräver då... En assimilering, den som har assimilerats till det svenska samhället, den som firar jul på traditionellt vis och skrattar åt pikaninnis på julafton, den personen kan då kallas för svensk även om de inte är etnisk svenska. Det är vad den här skrivningen om uppen svensket går ut på. Pikaninnis? Picka in i den här dockan som har blivit bortklippt i kallan ja, just det. Om du går i taket för att den klippts bort, då kan du kallas för svensk. Han är medarbetare på den antirasistiska stiftelsen Expo. Både i tidskriftens redaktion och som föreläsare på hemsidan beskrivs han som expert på högerextrema ideologier. År 2013 fick han motta Elsa-priset som delas ut för framstående arbete mot antisemitism. Välkommen till programmet, Jonathan Lehman. Tack så mycket. Står du till idag? Bra, det är kul att vara med. Ja, det är kul att du är med. Ja, vi är väldigt glada över att ha dig med... Vi, vi får ju börja med, jag, jag har alltid funderat på det här med att Expo alltid utmålas som vänsterextremt. Mm. Varför? <laughs> ja, alltså menar, det där går väl liksom, man ser till extrem några decennier bak så var det ju liksom, jag menar allt kan ju vara vänsterextremt. Jag menar, vi har Mattias Karlsson som ett anförande i Almedalen anklagad, liknade Fredrik Reinfeldt vid Maos rödgardister liksom. så att det är, det är ett ganska töjbart begrepp det här um, vänsterextrem Jag tycker ofta att från det där hållet rent politiskt så arbetar man mycket med att slänga vissa typer av invektiv på människor, antingen så är det vänsterextrem eller så är det svenskfientlig mm. Det var väl på Thor Alf Alfssons för detta Sverigedemokratiskt riksdagsledamots blogg som Bert Karlsson hade beskrivits som svenskfientlig Mm. Då har man ganska ja, Då träffar man många människor om man säger så med den beskrivningen <laughs> jag, bruk, vi har ju, jag brukar ju Bli omnämnd som kulturmarxist Vem blir inte omnämnd som kulturmarxist det är, det är blir inte som kulturmarxist, Nej, det är ju det kulturmarxist vi... måste ju vara någon slags Hederspolitisk Jag skrev en text om det i eh, Expo för några år sedan Alltså under den föregående Mandatperioden så Hur liksom Fredrik Leinfeld blev beskriven Som en kulturmarxist och sådär <laughs> eh. Och delvis övertog den här rollen. Man märkte liksom under den mandatperioden hur eh, det gled över från liksom det här med Mona Sahlin. Det hänger ju kvar en del som ett så hatobjekt inom, inom liksom de här extremnationalistiska nationalistiska grupperna. Då. Men hur, hur liksom Reinfeldt började ta plats där också då under den tiden och, och allt mer. Eh, och just då med kulturmarxist. Reinfeldt är en kulturmarxist och så vidare. Är det för att han liksom värnar om och vill ha med liksom och att det liksom, Nej, jag tycker att, att det, det ska vara mer folkligt. Liksom jag tycker att Sverige. Han värnar liksom att, Sverige, att, att man inte ska utsättas för rasism och att man ska kunna vara en fullvärdig del av det här samhället. Liksom. Jesus eh, oavsett Christ. religion och så vidare, och bakgrund. Och, så där. och steget från det till proletariatets diktatur är ju som vi alla vet inte långt. Du som jag är expert på eh, högerextrem ideologi, eller vad vi ska kalla det. Man brukar prata om att det finns två olika falanger inom Sverigedemokraterna. Vilka är de och vad skiljer de åt? Alltså alla sådana här beskrivningar blir ju en smula förenklade. Och det blir liksom fack som man stoppar in saker i. Och det finns liksom undantag och det finns gråzoner liksom. Men having said that så kan man då tala om kulturnationalister och etnonationalister- Sen måste man då framhålla också att det här många gånger handlar mer om en ompaketering. Alltså ett sätt, ett sätt hur man paketerar och presenterar sina, sina idéer. Än det handlar om vittskilda idéer. Det, det är viktigt. Och det man kan se då är att kulturnationalisterna, det finns ju massa olika, ibland kallas det då för, för förnyarna, ibland också internt och i vissa. Alltså, i vissa sammanhang har det beskrivits som det och internt ibland till exempel då från mer, då har det kallats till och med vissa av de här förnyarna ibland kallas för liberaler, men det är alltså inom då inom det här, utifrån de här nationalistiska perspektiven, inom som bara, kallas. För då. Bara för att förtydliga så här, alltså, du har alltså, kulturnationalister och etnonationalister. Mm, och det, är giss på spår. Och det är gissar ju på att etnonationalisterna är de som pratar om liksom, etnicitet och nation kopplat, medans kultur är det som Sverigedemokraterna försöker föra fram på högre nivå, just att det är liksom nationell identitet genom kultur och språk och sådär, Ja, i stort sett. Sen så är det ju så också att de här etnonationalisterna inte alla gånger heller talar om det öppet vid alla tillfällen heller och sådär. Men, men, men ja, i stort sett. Och man kan säga att det här hör ihop med också det här som Jimmy Åkesson har talat om, att minska träffytorna. Det är en sån här formulering han har använt och då har det handlat om att att förändra policydokument, förändra sätt att tala på ett sånt sätt så att det blir svårare för politiska motståndare att peka ut politik som problematiskt och kanske ens företrädare för rasistiska eller att man blir rasistiska eller främlingsfientliga eller intoleranta idéer och så vidare. Man ska minska träffytorna. Det är utifrån den här liksom tanken om att minska träffytorna som sådana här Ja, det här med nolltoleransen så kallade nolltoleransen mot, mot, eh, mot rasism och extremism och så och eh, även tidigare då eh, det här liksom, idén om en öppen svenskhet då just det. Men, vad, vad... det där rimmar ju också ganska väl ihop med det som vi har pratat om tidigare i det här programmet att egentligen så är det ju inte särskilt mycket av Sverigedemokraternas politik som har ändrats eh, de senaste åren utan det är ju snarare just retoriken mm. Och sen måste man också komma ihåg att de allra flesta Sverigedemokrater, vågar jag påstå, och sympatisörer med Sverigedemokraterna är liksom inte en del av det här, kulturnationalisterna eller etnonationalisterna, Utan det är ett elitfenomen och har att göra också med liksom vilken, vilka maktklickar som då styr partiet och har de inflytelserika posterna. Det är den gruppen som stöttade då Mikael Jansson, den föregående partiledaren som, som fick lämna då När, när Jimmy Åkesson valdes till partivudförande För snart ett decennie sedan Som, som fortfarande sitter i riksdagen Ja, ja. Han sitter i riksdagen precis ha, ha, han skulle du politiskt profilerad Ja just det skrev ja, men Han skrev även den här motionen om att man skulle Svära troet till kungen och... just det. Han, han, han har väldigt tydlig Som profil i sina motioner För han är med på de här flesta som är väldigt Skulle du, skulle du benämna honom som en etno eller en Det, det är alltså jetno Ja, alltså han är en del av det här då, som brukar kallas då för för då bunken eller bunkerfalangen kretsen då, kring honom de som var för honom när Jimmy Åkesson valdes. Och sen då, så har då bunken allierat sig eller har, har då fått har tillkommit nya då, som är kritiska till olika aspekter av den nuvarande SD-ledningen och det är framförallt då i Ungdomsförbundet och Gustav Kasselstrand kretsen kring Gustav Kasselstrand där som är då Det är det som utgör då den, här, den, här, den här bunkerfalangen då, som i stort sett överlappar med det här med etnolationalisterna. Ja, Men skulle man då kunna säga eller påstå att alltså, det finns en schism då mellan Moderpartiet och Ungdomsförbundet just i den här frågan? Alltså mellan de här två inriktningarna? Ja, det kan man säga. Det, det finns ett par olika frågor som, som skapar som skapar schism. Till exempel då så är den här liksom, frågan med, med till exempel öppen svenskhet en sådan. När SDU presenterade ett idéprogram 2013 så fanns inte någon formulering i riktning mot en öppen svenskhet med på något sätt. Och det fanns inte mer något om demokrati heller. Och då blev det en öppen strid om det här på Facebook där liksom, SD-toppar som liksom Rikard Jonshoff och, och Mattias Karlsson och andra deltog i och Kasselstrand och så vidare där man då menade att ni har inga skrivningar om öppen svenskhet och då har ni inga möjligheter heller att, så att säga, stänga ut olika liksom, rasideologiskt lagda personer och liksom, etnonationalister och så vidare um, utan då, då är det som att ni inte har samma grund uh, som vi i, i Sverigedemokraterna så, uh, så har man då försökt året dessförinnan försökte man ju Kuppa bort Gustav Kasselstrand Då lanserade man kandidaten Paula Biler Och sen så nu för bara några veckor sedan Så lanserade man ju Henrik Winge I ett försök att avsätta Gustav Kasselstrand Och det misslyckades också och De två hade... hade då ett lite större stöd än Paula Biler Som misslyckades helt Men de två hade då ett aktivt stöd Från partiledningen Jimmy Åkesson Och kretsen runt honom Ja det är ju väldigt intressant att man i två omgångar har försökt bli av med sin egen ungdomsförbundsordförande. Och ja, och det finns också då en, ett inspirerat samtal som offentliggjordes mellan en tidigare Sverigedemokrat, Daniel Assay, och Jimmy Åkerson's sambo. Just det, vad heter hon? Louise... Ja, just det, Louis, ja, Louis Eriksson. Eriksson, Där de diskuterar liksom Gustav Kasselskan som en nazist som måste bort. Och om det här är då inför... Där offentliggjordes det nu, för några veckor sedan. Men det var inför den kongressen då Paula Biler misslyckades då med att kuppa bort Kasselstrand. Och då så här, om Paula Biler misslyckas med det, då, då får man liksom ja, avsäga sig relationen till ungdomsförbundet så att de blir så att säga pariga. Det var det som de tyckte i det där samtalet då, till exempel. Men vad, gjorde man inte det i ett avseende? För man drog väl in... Deras bidrag har inte... mm, Det har varit Man har på, på olika sätt gjort det liksom, Skilt ungdomsbundet från, från Moderpartiet och, och de har då fått I och med att de då inte har haft den här Bidraget från, från Det som tidigare hette ungdomsstyrelsen Så har de varit då lite utlämnade Och då har de flera avdelningar Av Moderpartiet då. En del av dem donerat pengar till STU. Men det har liksom relationen mellan SDU och SD präglas ju av liksom perioder av konfrontation och, och så och perioder av vapenvila. Så man hade ju... SD släppte, SDU släppte ju en film inspirerad av de franska högerextrema Génération Identitaire som, som då är en, en, en rasideologisk grupp som också då vars liksom, ideologi bygger på antidemokratiska värderingar och så, de gjorde liksom en egen, den här A Salute to the European Youth den filmen som släpptes före sommaren. Mm, den var liksom uppenbart inspirerad av den och så vidare. Och man man liksom gör olika så här utspel, man angriper moderpartiet hårt och så vidare. Och sen så då så kommer valrörelsen, då ville man liksom hålla ihop. Och då så gav man en temporär anställning då till William Hane och till Gustav Kasselstrand så att, de, så att man inte blev av med, med STU som en opinionsbildande som liksom för SD i valrörelsen Och att det skulle ta fokus Med något stridigheter inom, inom partiet Det ligger ju i, i, i, varken i ena Eller andra falangens intresse uh, Att det ser ut så. så Så då håller man liksom ihop Och sen då, efter valet eh, Så har man Det här då med SDU-kongressen Som var det för bara några veckor sedan Där det då inför den då Blossade upp en ganska hård kamp Och där Kasselstrand själv liksom Beskrev det som en kund han använde nog inte det ordet, men han, han beskrev det som att han var utsänd från moderpartiet och så vidare i olika inslag. Så då var det liksom, i princip krigstillstånd. Va? Och sen bara några veckor senare, under Mattias Karlssons ledarskap, då, så, så fäller man regeringens budget. Eh, och helt plötsligt så är man helt då, lyriska. Det var Så att det, är liksom perioder, det har varit perioder av vapenvila och perioder av, av konflikt. Varför, varför, varför vägrar SDU så konsekvent att ta in skrivningar om öppen svenskhet? Jag menar, det är så himla lätt att göra och samtidigt kunna ja, driva samma politik. det är ju därför att man är inte är med på tåget där. Ett, ett, någonting som kan ge en fingervisning av vad man vill i SDU, det är ju om man då tittar på... Det, fanns, det var en uteslutning i våren 2013, och det var då Patrik En. Och han var en av den här bunkerfalangens då... Främsta företrädare Han har en bakgrund i Nordiska rikspartiet Han har en liksom nazistisk förflutet Och så, vilket har varit känt Och fått en del uppmärksamhet då 2009 Samman med det valet då EP-valet Men han har då varit där i partiet Och det har varit då Han har liksom på olika sätt då Sympatiserat med Olika franska högerextrema rörelser, det här som då som vi skulle komma in på, det här som brukar kalla för identitärer och liksom den konservativa revolutionen i Weimarrepubliken, republiken olika, eh, just för då det här då eh, mer radikala kännetecknande och så, du, som du vi ska får, prata lite mer om alls, se, gärna... han har i alla fall ja. gjort olika typer av liksom flörtande i den riktningen i sociala medier och det uppmärksammades ju för några år sedan också att han hade haft en, en mejlväxling med en NPD-aktivist i Tyskland där de liksom hade hälsat på varandra med liksom nazisthälsningar och sådär. Så, där. så att det fanns liksom en rad olika saker som, som presenterades när han skulle... Det fanns ett ganska rejält underlag som pekade på de här kontakterna med den här NPD-aktivisten och det fanns Olika utspel han hade gjort i sociala medier som då pekade på liksom, rasideologiska och antidemokratiska liksom, förebilder och så. Patrick en, alltså uteslutningsärendet mot honom, det var väl över hundra sidor då är för mig. Ja, det var, de var en väldigt lång redogörelse för varför som de motiverade det här med. Och det som hör till saken då är att det är då känt att han är på väg att uteslutas. Det är känt varför, trots det skriver Gustav Kasselstrand och Patrik Förlåt. Och William liksom allt stöd till Patrik En och så vidare. Och efter det står klart att man ska utsluta honom så liksom lägger Katsestrand upp bilder i sociala medier där de dricker öl med Patrik En. och liksom Där står Göteborg, FTV och sådär. Ja, och vad händer med Patrik En efter att han får lämna? Jo, han går in och blir talesperson för en högerextrem bloggportal som heter Motpol och börjar då frottera sig då med det, en, ett bokförlag som är kopplat till det här som heter Arktos Förlag och sen då så blir han och är under 2014 fram till nyligen då chefredaktör för Nationell Idag alltså Nationaldemokraternas tidigare tidning som, som man lyckas få loss ifrån det här sjunkande skeppet nationaldemokraterna innan det ner. Och där driver då Patrik en opinion är det, som är, det? är väldigt grovt. Där han då kallar tidningen för oberoende sverigedemokratisk, vilket är ganska smart. Lite som Aftonbladet eh, är oberoende socialdemokratiskt. Då. Precis. Eller DN, oberoende liberal och så vidare. Och så är man är för sverigedemokraterna, men man är mot den nuvarande ledningen Och vem är man för? Jo, man är för Kasselsland naturligtvis. Och det finns då en en, en, de kallas inte för oberoende sverigdemokratisk, men en tidning som har en liknande agenda det är den här en populär högextrem nyhetssajt som heter Fria Tider Den dyker upp som ibland på Facebook Den har koppling till samma grupp ska man säga Den blev ju en betalsajt för en tid sedan och då var det då en från den här kretsen Motpol Arktos som gick in eh, med finansiering, så att det finns då det, det, det som är speciella med då den här då bunkerfalangen och STU, eller den etnonationalistiska falangen det är att de har uppbackare utanför partiet som består av då personer som aldrig har varit med i Sverigedemokraterna men som av olika skäl vill driva Sverigedemokraterna i den riktningen och också personer som då tidigare har varit med i partiet som sedan har varit med i Nationaldemokraterna eller som Patrik En som, som nu ganska nyligen blev utesluten. Så att den här då bunker Gänget har liksom ett nätverk utanför partiet på det sättet. Vad jag har förstått så är det väl även så att Gustav Kasselstrand inte riktigt har tagit avstånd från den här typen av eh, skrifter. Eller? Nej, precis. Det, det, det har han inte. Och det är så här också att om man, alltså Mattias Karlsson förklarade för nästan exakt ett år sedan, så skrev han en Facebook-inlägg då där han har då talat om nyfascism. Ja, Mattias Karlsson talar om nyfascism mm. och då är det då att han pekar ut bland annat då olika kretsar då, just det här motpol och arktos, liksom just den, den miljön och också tidningen då Fria tider som kopplad till då nyfascistiska, till nyfascistiska agenda med liksom en antidemokratisk, rasideologisk och antisemitisk inriktning och så vidare. Och det här då har han då fördömt. Alltså det, är, här... det är ju intressant i, i avseende att fria tider oftast används av STs nätsvans som en källa till liksom. Alltså det vi gjorde med... ju en granskning i valrörelsen eh, där vi tittade på alla kandidaterna i eh, i valet 2014 i september. Mm. Eh, så tittade vi på, på alla kandidaterna och då fann vi att utav de vars Facebook-sidor gick och liksom se likes och, så och delningar på så var det en tredjedel som, som sympatiserade med sidor som Karlsson och andra i partiet, ledande profiler i partiet har pekat ut som, som liksom krypto nazistiska, nazistiska eller eh, nyfascistiska och så vidare. Konterna som vi kunde se då. Men för att det är lätt sammanfattat då så har vi alltså två falanger som man skulle kunna kara karaktärisera. Ena sidan då partiledningen eh, som är då kulturnationalisterna och å andra sidan den här bunkerfalangen. Mm. Eh, så och sen finns det naturligtvis då gråzoner däremellan och det är naturligtvis mer komplicerat men så kan man absolut säga. Och där har liksom då bunkerfalangen då i allians med liksom, ungdomsförbundet och så vidare. Då. Den gamla bunkern tillsammans med, med, med ungdomsförbundets ledning. De har då sin krets utanför, med krafter som fria tider och så vidare. Andra som stöttar dem. Nordisk ungdom inte minst. Den här då, aktivistgruppen som är byggt på liksom, det som tidigare var Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Mm. Som lämnade i protest och 2009 då, startade upp ett eget... En egen organisation. Medan då, om man talar om kulturnationalisterna istället, då har de en närhet till någonting som finns lite utanför partiet också. Som också har sin egen på något sätt svans. Och det kan vara då den här så kallade counter-jihad-miljön. Det vill säga den här väldigt starkt antimuslimst fokuserade rörelsen som finns med liksom bloggar och olika företrädare för den. Där liksom Kent Ekerot och Richard Jomshoff och, och, och Björn Söder delvis och, och en del andra verkligen har, har liksom varit en del av det. Och där har de då olika krafter som har pushat även från utanför partiet. Då. Och det är också den som har då pekats ut som en när, när, när Gustav Kasselstrand då har kritiserat partiet, den allra första dusten han hade med moderpartiet det var ju att han kritiserade, han och William Hane skrev en artikel på Aftonbladets debattsida där de för första gången som un, SDUs, ungdomsförbund då gick emot partiledningen genom att skriva att partiets ovilja att erkänna Palestina rimmar illa med den nationalistiska principen och så vidare och sen i sin blogg då skriver Kasselstrand liksom han jämför då han ställer då det här counter-jihad-orienterade, antimisslimiskt orienterad mot vad han då själv beskriver som en sund nationalism och så vidare. Så det finns olika signaler i det här också. Därför att just det här, liksom sympatier för Israel inom högerextremism och extrem nationalism, så är det kopplat till då att man har en sån här counter-jihad-linje och att den stora striden, civilisationsstriden står inte mellan liksom det vita Europa- och liksom de andra. Utan det står liksom mellan islam mot, mot resten snarare. Så det är som liksom en, annan, en annan konflikt. Ett, ett annat sätt. En annan liten annan världsbild. Men sen så pekar man ju ut samma människor som misshagliga. Man pekar ut människor från samma länder. Så att man landar ju i regel i samma politik. Va? Men det handlar om den här då världsbilden och ideologin som, som kan skilja sig. Men hur, hur menar du att de pekar ut samma personer då om Gustav ja, Kasselstrand är emot counter-jihad-rörelsen inom social... Eller inom nej, alltså menar, i sin, i sin liksom rasism och intolerans så pekar man ut människor som är från Mellanöstern och från afrikanska länder och så vidare. Ja, just det. Alldeles oavsett. Men sen är frågan då hur mycket man betonar islam i det hela, eller inte. Kasselstrand ja. har själv skrivit tweets där han då har kritiserat till exempel Hert Wilders för... Liksom att det är en ensidigt islamfokus så det handlar inte om att de inte har en islamofobi även där mm. utan det handlar snarare om att ha det som liksom den stora berättelsen och att man skriver då att de är, har det här counter-jihad-spåret istället för att vara i första hand svenska nationalister och så vidare de menar att man inte kan nöja sig då med att liksom kritisera muslimerna utan det är hela alltså det, hela det heterogena samhället som det är problemet, eller? Ja, och att de här människorna som, som kommer till Europa är liksom ett, eh, ett problem eh, oavsett vad de har för religion. Liksom att det är det, det, det att man hänger upp sig för mycket på det där. Och att man också då frångår vad de ser då som den nationalistiska principen då när man inte stödjer Palestiniens rätt till en egen stat. Man ska ju veta det att många då på den andra sidan då, där är det ju mer, de mer radikala delarna då, så är man ju oftast då där man är antisemitisk och rasideologisk alltså nazistiska grupper och andra grupper som är antisemitiska och rasideologiska där är det mer vanligt att man har sympatier för palestinierna det. så det finns ett visst mått av signalpolitik i det här också att kritisera ledningen för att inte ta palestinierna på allvar och så vidare och, på motsvarande sätt, och det var också därför det landade så det fick en helt hysterisk reaktion från Kent Ekerot trots att det inte fanns någon antisemitism i Gustav Kasselstrands och William Hanes inlägg så tolkade han det som någonting som kunde ha varit på NSFs hemsida, alltså nationalsocialistisk front, alltså det var ett nazistiskt inlägg menade Eke. och det kunde man inte alls utläsa ur texten, men det, betyder, det visar ju starkt den här med det här med israel palestina är liksom att det hintar om något annat det, det, det är mycket mer än det som stod i den där texten på Aftonblad debatt. och på motsvarande sätt då, inom den här antisemitiska rasideologiska extremhögen så tolkades det som att då liksom och stod upp emot det handlar inte så mycket om palestinierna utan mer att de stod upp emot det här påstått judestyrda eller sionistyda som det ofta heter då eliten som kapat SD och tagit bort dem från nationalismen och, ta det bort dem från det. Yeah. så det, det, det finns man så symbolfrågor som bubblar och så. Jag funderar på det alltså, eftersom Sverigedemokraterna kom ju utan tvekan från liksom, vitmaktrörelsen. Eh, varför har den här liksom, frågan försvunnit? Eller vad, vad, vad är, den har ju liksom, varför hängde inte den med? Vilken fråga? Då? Alltså den om angående antisemitism. Alltså Sverigedemokraterna har ju aldrig varit ett om du tittar på liksom de tidiga policydokumenten från, från Sverigedemokraterna Tidiga partiprogram och sådär Så har de ju aldrig haft en antisemitisk profil Precis. Sen har det ju varit en massa antisemiter med i partiet Men jag vänder mig lite grann mot en sån här Jag vet inte om ni har sett sådana inlägg där det har varit så här. Nu Sverigedemokraterna har bytt ut judarna mot muslimerna Har ni sett sådana inlägg ibland i debatten? Mm, mm, mm. Mm, det är så här. jag vänder mig mot det Därför att det är snarare så att invandraren har blivit muslimen i ganska hög utsträckning i den här i intoleransen och rasismen i Sverigedemokraterna. Även då hade mycket, även då Sverigedemokraterna levde liksom i symbios med vit maktmiljön så var inte judarna liksom en huvudfråga på det sättet som muslimerna är en huvudfråga för många liksom Sverigedemokrater idag. Alltså islamofobin är ju verkligen en en del av SDs skäl. Sen finns det ju en, en generell, det finns en stark nationalism som går ut på att vi ska vara likadana allihopa. Men som fiendebild så är liksom islamofobin på ett helt annat sätt än Alltså antisemitismen har aldrig varit en huvudfråga för SD på det sättet som, som, som islamofobin faktiskt är. Det verkar är idag. ju snarare handla om, som du säger, vilken typ av invandrarvåg som är aktuell. Alltså vi hade ju, vi har ju pratat tidigare, jag och Magnus, omskrivelser från 90-talet som man pekade ut Bosnier, alltså mm. Jugoslaver och sådär som det stora hotet. Och, och det att det, man, det var det de som var... Ja, precis. som Man spred myter om deras eh, brottsstatistik och sådana där saker. Och det är precis samma grej som man sprider nu då om muslimer för att det då är den större invandrarvågen i Sverige. Mm. Förmodligen. Men det är intressant tycker jag att det är alltså om man pratar om att bunkerfalangen då, deras påläggskalv får vi ändå se som Gustav Kasselstrand Och han mm. då uttrycker stöd för Patrik En som i sin tur uttrycker stöd för den identitära rörelsen och att de kopierar den här filmen från... Är en del av den till och med. Ja men precis, exakt. Och eh, man då mer eller mindre copy-pastar den här filmen från Generation Identitär. Just därför så tycker jag att det vore intressant att komma in på vad den identitära rörelsen är. För jag tror att ganska få människor har koll på det idag. Mm. Då ska jag försöka förklara det så bra jag kan. Och på främst inte allt för lång tid heller. 1900, alltså I slutet av, av 60-talet. Så i, i Frankrike, precis som man talar om i Sverige efter... Under efterkrigstiden så fanns det liksom en efterkrigsfascism och efterkrigsnazism. Då hade Nordiska rikspartiet som höll de nazistiska traditionerna och idéerna vid liv under liksom 50, 60 och 70-talet och så vidare. Och då hade då Per Engdals nysvenska rörelsen och liksom både, krafter från båda det här. Nysvenska rörelsen, då fascisterna och eh, Nordiska rikspartiet fanns ju med och liksom krafter från båda de hållen in i BSS och det som sen då blir Sverigedemokraterna. Om man tittar då på den franska då, situationen, så har du då en grupp som efter då det här som brukar kallas för liksom 68-vänstern och, och, och liksom den vänstervågen så tittar då en del högerextrema på det här och ser att okej, okay, men de här har lyckats den nya vänstern, då, som det här ibland kallas de har lyckats med någonting som de, de har gjort upp med en del presenterat något nytt, de har ett nytt förhållningssätt till, de är liksom inte bunt, de bryter sig loss en del av dem från det här liksom pro-sovjetiska, de liksom gör upp med lite olika heliga kor och liksom lanserar någonting nytt där av den nya vänstern och de lyckas få in sina begrepp till, till att bli liksom mer accepterade i samhället och så vidare, och det här se, ser då några... Ja, det är då som något liksom att rent få socialismen ifrån den stämpare som de hade fått i och med Sovjetunionen, eller... Delvis, alltså det fanns sådana såna delar av... Eh... Alltså det var ju en bred vänstervåg på massa olika sätt. Men, men att det fanns då en del nytänkande inom, inom vänstern då som man då tittade på och fick viss inspiration från. Och det är bland annat då... Det var då frå, från högerextrema håll som man fick mm, inspiration men, i metoderna. Om man menar då, då, då är det en sak då som det här med kampen om hegemoni. Alltså typ att, få, få, ut en, en, en, att få, få in begrepp i samhället. Om man tänker då till exempel ett begrepp som frihet. Som är liksom, om du är liberal så betyder frihet eh, om, om du kan få människor som liberal att gå med på din beskrivning av vad frihet är liksom Frihet från en stat som håller på att peta i vad du gör och tar ut för mycket skatt av dig Då kommer det gynna dig i ett val va? Men mm. om de, däremot vänsterkrafter lyckas liksom, få in sin definition av frihet i samhällsdebatten Då kommer det gynna dem Det här kallas då liksom för, för då Metapolitik och kulturkamp. Och det, de, de lutar sig då mot en italiensk socialist som heter Antonio Gramsci, eh, som då säger att före Marx ingen Lenin och så vidare. Man måste liksom vinna kampen om begreppen före man kan vinna den politiska makten. Nej, så men, en, kraftigt, en, en, en kort bara, alltså hegemoni. Bara få en. Ja, en kort... hegemonin är liksom att man får att, att det får ett genomslag och bli så att säga, normen, att man att det inte är ett litet marginellt randfenomen utan att det kommer in i debatten på bred front och blir liksom en ett, ett brett perspektiv. Men lite det, så att man, man säger att, att USA har varit hegemon efter Sovjets fall ungefär. Mm. Man brukar ja, också säga att verkligen. vi i Sverige levt i en socialdemokratisk hegemoni under mm. jag vill Jag ville bara åren. förtydliga. Precis så, ja. jättebra med, med den förklaringen. Men då i alla fall så finns det en grupp då kring ah, det här. Och det är som liksom, det här är efter Frankrike har blivit av med sina kolonier och så vidare. Och då börjar det växa fram idé om att, att de här, det här högerextrema tankegodset måste på något sätt förändras för att kunna vara gångbart efter liksom, andra världskriget och liksom, förintelsen och allt sånt. Och då är det då en, en tankesmedja skulle vi använda idag, det ordet, som, som heter då GRESS eller Groupement de Recherche des études pour la Civilisation Européenne alltså studiegruppen för den europeiska civilisationen. Och de ska luta sig då mot liksom antikens Greklands ideal så som de tolkar dem också. Därav gräss. G-R-E-C-E. -E. Mm. Och det är då en grupp då med bland andra då Alain de Benoit och flera andra som är med här. Lite kuriosa eh, kring detta. Jag vet inte om ni minns förra eh, sommaren. Inte denna sommar utan sommaren innan. Så röstade det franska parlamentet. Det, man eh, röstade igenom eh, samkännade Äktenskap som legaliserades. Mm. Och då fanns det ju då både konservativa och högerextrema protester emot det. Um, och då var det en man som gick in i Notre Dame-katedralen i Paris och la en brev på podiet och sköt sig själv i huvudet som någon protest. Uh, och det var inte det var en protest emot, mot det här med samkännade äktenskap, men i vidare bemärkelse mot det här. Försöken att ta bort fransmännens identitet och så vidare. Den här mannen som, som eh, tog sitt liv där i Notre-Dame-katedralen, han var med också eh, i den här tankesmedjan gräs tillsammans med Alain de Benoit. Och när han då tog sitt liv där så skrev eh, från nationalledaren Marine Le Pen, skrev då hedrande tweet till till honom, till hans ära då, för, för den här handlingen för att försöka väcka slumrande sinnen och det visar också en viss liksom, relation de emellan. Men i korthet liksom vad, vad gräs gör och det är en utveckling som sker och som fortfarande sker och, och Alain de Benoît är med där och sen så finns det andra då som har glidit iväg från Alain de Benoît och gräs och liksom startat eget. Men hela den här strömningen som den här gruppen sätter igång brukar kallas för den nya högen eller la Och vad de gör då är att de skjuter in sig på egalitarismen, på jämlikheten. Det är jämlikheten som är en kraft. Det är liksom det som är den onda kraften, den och den onda kraften, det man ska vara motståndare emot, Det är liksom det här utjämnandet Av olikheter Och det är där till och med den riktiga rasismen finns Menar Alain de Benoist, Att det är liksom det här med att Vi kan bara relatera till andra som har samma som, som tillhör vår grupp Tillhör vår identitet Och där finns allting, kultur, språk Hur liksom ras Och etnicitet, alla de här idéerna Finns där inbakat i det Så man, man har liksom rätt till olikhet. Man har rätt att vara icke-utbytbar och så vidare. Så det finns en idé då om att man har rätt till olikhet. Och då betyder det då att det här jämlika samhället det är det som tar bort människors rätt till olikhet. Mm. Och den här rätten till olikhet ska slå igen på alla plan. Män och kvinnor som ska vara olika. Olika samhällsklasser som ska vara olika. Men här talar man om samhällsklasser inte... Så som man kan tala om det idag i klassanalys och så, va? utan snarare som att det ska vara en aristokrati. Alltså den ordningen som fanns Någonting liknande den ordningen som fanns före franska revolutionen och före de här idealen om upplysningsidealen om jämlikhet och så vidare. Det ska finnas... att, är det långtgående att dra den typen av resonemang till kopplade till skrivningar i Sverigedemokraternas principprogram till exempel om det här med att varje människa inte är ett blankt blad. Inte ens grupper av människor är ett blankt blad utan man har den här nedärvda essensen som gör att grupper är olika och människor är olika. Det där med den nedärvda essensen är ju jättetolkningsbart. Ja, är... Och om man är lagd åt det här hållet, om man är liksom nya lagd, mm. om man då skjuter in sig på den här formuleringen av nedärvda essensen, då kan man så att säga gilla det i, i Sverigedemokraterna. Men det handlar snarare om en överlappning än att det här, så här på direkt sätt går tillbaka till det. Men det går absolut på något sätt att rättfärdiga de här, den här typen av nya ideal. Men är det Genom att hänvisa till den skrivningen i Sverige. Är det, alltså det är en tanke bakom det gissar vi på då? Eller att man har skrivit på det just, i det sättet, just för att fånga båda de här falangerna? Alltså jag, jag måste säga att jag tycker att den, den skrivningen är svår och liksom, den är svårtolkad. Man kan titta på den och se något som ser ut som att det handlar om, om manligt och kvinnligt mer. Men det går också att tolka det som att det är något mycket vidare och, och liksom mänskliga olikheter och liksom i princip tänkande kan det tolkas som också. Jag menar bara att det specifikt inte är kopplat till den här franska nya högen med nödvändighet. Fast det låter ju fortfarande så om man tittar på Sverigedemokraternas principprogram då, när de pratar om att du behöver liksom den här homogena nationella tillhörigheten. Det låter ju lite som den där idén om att istället för då jämlikhet eller jämställdhet eller vilka, de här frågorna, det är inte det viktiga utan det är just den här homogeniteten för nationen. Det är ju någonting absolut. de pratar jättemycket om. Det är en likhet, absolut. Men är det en direkt följd av den identitära rörelsen? Nej. Eller det är svårt eh, att säga kanske. Vi väntar lite med att säga den identitära rörelsen. För det är nämligen den, den identitära rörelsen är en popularisering av av den Nya, nya Högerns ideal. Det är en sorts aktivism byggd på Nya ideal ideal. Okay. Det började dyka upp här då i början av 00-talet. Det bildas en grupp som heter Block här Och sen en sorts ungdomsförbund till den till den organisationen och sen så blir det fristående och det är det som blir det här generation så att det här identitär begreppet dyker upp, det dyker inte upp där i slutet av 60-talet utan det dyker upp där i början av 90 talet um, börjar använda så. Det är en grupp då i Sverige som gör ett försök att bilda då en sorts Nav med olika lokala aktivistgrupper Med identitärer och sånt Och nu är vi framme på 2000-talet alltså. Ja, nu är det en bit in på, på 2000-talet där, där, där det börjar För vad som händer då är att det är en grupp som Alltså det finns något som heter Nordiska förbundet och Nordiska förlaget Och de i början av 90 talet De står liksom med ena foten i det här Liksom och, äh, och sen så då så blir de nyfikna på, kan man säga, då, på det här franska nya högen och börjar ta in den typen av perspektiv eh, i sina publikationer och i, i liksom böcker som de ska ge ut och sånt där och, och sen då så ska de starta sådana här identitära grupper och sånt och de hamnar då i konkurrens med det som då fanns kring en nazistisk sida som heter Info 14 och eh, där fanns det något som heter Fria nationalister mellan 2005 och några år framåt. Det fanns Göteborgs fria nationalister var den största och sånt där. Och de vann liksom den här kampen. Så de här identitära gatubiten, den rann ut i sanden i Sverige. Men däremot så ledde den till ett annat typ av aktivitet som har levt vidare. Det ledde till en massa grejer på nätet och det ledde till förlagsverksamhet. Till exempel då det högerextrema försöket att jobba metapolitiskt med uppslagsverk. Metapedia, ledtråd finns i namnet. Alltså att försöka utmana begrepp och sådär, och lansera sina begrepp för att bana vägen för politisk makt för, för högerextremister. Det låter, um, ja, mm, kör på. Så att man startar igång det här då eh, metapedia som finns på svenska och på massa andra språk, eller på flera andra språk ska jag säga. Och sen startar man igång forumet nordisk.nu som till exempel vi har haft avslöjanden om att olika... SD-politiker och har skrivit olika saker på och sånt. Så har ett forum för nazister och andra rasideologer och olika nationalister som har samlats där. Så Nordisk.nu startar man upp och man har också något som heter då Nordiska festivalen tidigare och sådär. Och bloggportalen Motpol som idag kallar sig för då tankesmedjan Motpol. Och idag då så lever flera av de här sakerna vidare. Metapedia lever vidare Motpol lever vidare. Eh, Nordisk.nu har ju utmanats naturligtvis ganska kraftigt av Facebook helt enkelt som, som, som gör det svårare för, för det här var ett försök att ha någon sorts social media för högerextremister extremister men det har naturligtvis då stagnerat efter att Facebook och andra former då har tagit över. Men sen då idag så lever det här förlagsverksamheten vidare i Arktos förlag så, som ger ut mycket då framförallt av Nya Högen och Nya Högen inspirerad förlag. Men man kan se då på deras försäljning också, att de säljer ut en massa lite gamla vitmaktgrejer och sånt där också. Och de i sin tur är kopplade till? Ja, det är Motpool och Arktos och som då var kopplade till då den här, delvis till Fria Tider också, den sajten och till Nationell Idag som lades ner nyligen och sånt där. Så att man har då den här man säger opinionsbildande verksamheten där man försöker påverka. Och det de gör är helt enkelt att de påverkar de här då mer nationalistiska delen av Sverigedemokraterna ideologiskt. De kommer in med sina perspektiv där. Och sen så påverkar de också de olika delar av naziströrelsen som är mottagliga för mer nya idéer och sånt också. Så delar av SVP då tilltalas av en del av det här också. I en opinionskanal liksom för, för SVP så har de beskrivit det som att den här typen av perspektiv har liksom Hjälpt oss att bli av med den värsta vulgärrasismen och sånt som gör att vi har svårare att nå ut och så vidare. Men för att koka ner det här till någonting, det, det handlar alltså snarare om en, ett annat typ, aktivism. Ja, ett annat typ av tänkande på något sätt, eller? Eller hur, ja. man ska, hur ska man gå tillväga? Är det ett här... jag, jag funderar, ja. alltså, de jobbar, ju, de jobbar alltså inte parlamentariskt inom demokratin, alltså politiskt, tänker jag. Utan, då de använder de sig av Sverigedemokraterna. Metapolitiskt med det här med att försöka förändra begrepp och försöka liksom arbeta med att arbeta in sina idéer i andra existerande rörelser som kan vara parlamentariska, som till exempel Sverigedemokraterna. Det handlar det här även om att man säger. Alltså dels det här om begreppsbildandet, men även om alltså utseendemässigt. Ja, det handlar, det handlar både om idéerna och om framtoning. Det handlar alltså om alltså att på något sätt beskriva motståndaren på, på ett nytt sätt. Mm. Och det finns då olika olika idéer här, till exempel att ja, man har det här fokuset på jämlikhet och då blir det istället då motståndaren som är rasisten, för det är motståndaren då det är de som kallar sig för antirasister, som tror att man kan leva tillsammans oavsett bakgrund och religion och så vidare, det är det riktiga rasistiska, därför att det utsätter ju då människor, både de som har kommit hit och de som har bakgrund här för man tar ifrån båda dem rätten till olikhet, rätten till en identitet. För det här är alltså den ultimata kulturrelativismen, om vi säger så. Det vill säga man kan bara relatera till de som då är en del av ens grupp, då, så som de ser det. Så man kan bara ha liksom ett verkligt utbyte då med. Man, kan bara, man, man har rätt att leva med andra som då tillhör en sort. Och betyder det betyder att det här förnekas både för de som kommer hit och de som. Fanns här innan och så vidare. Så det som egentligen har hänt är att istället för att prata liksom mm. om, om olika raser som är underlägsna eller på det sättet så handlar det snarare om att alla har rätt till sin identitet. Identitet, ja. Till sin särart. Så att man man, eh, man säger inte. Rasstänkandet ja. finns fortfarande det där inbakat. Det är bara att det inte är på det här eh, liksom mm. sättet som är så grovt. Jag har ett exempel på det. visade visar det här med så här att istället för liksom älska din ras, älska din identitet. Och det, har, det är bra av två skäl. Både då för att det inte för tankarna till liksom Hitler, nazismen och så vidare och, och, och till stökiga skinnskallar på 90-talet. Utan det här upplevs då som, som något nytt också som man har möjlighet att nå ut med. Det är lättare då, alltså att om människor inte upplever att de har hört det här innan så ska det då vara lättare att nå ut med det här budskapet. Så att man har liksom också en syn på nazismen inom den här rörelsen som att den också är ett barn av på något sätt moderniteten. Någonting man ska vända sig mot. Därför att den är kollektivistisk och så vidare. Och enligt nazismen, var då liksom? Som att alla människor som, som är vita eller så kallade arier som att de skulle vara jämlika med varandra. Vad är det för trans? Men, alltså... Det finns ju människor som är så att säga, mer höglestående. Det finns ju en elit och sådär, man, man, man liksom pekar ut även då som man inte sympatiserar med då som, eller som man försöker markera mot då, som, som kopplar det till liksom liberalismen och till, till socialismen som man är emot då. Men alltså när du, när du säger det alltså, nu kanske det blir en guilt by association men de senaste dagarna eller framförallt idag så har det ju stormat rejält kring Björn Söder mm. och när du pratar om identitet alltså det uttalande som Björn Söder gjorde, det var ju det att om du till exempel har judisk identitet så mm. kan du inte vara en del av liksom, du, du är inte svensk om du har mm. judisk identitet och det här visar ju, och det är det jag menade var där vi började med den där brasklappen i början att det här handlar väldigt mycket om en paketering i första hand mm. därför att som du hör man ligger ju inte sådär vansinnigt långt ifrån där Nej, det alltså det blir, det blir ju bara, de här, det, blir bara det här ta, talet om, om ras som blir den stora skillnaden egentligen Och etnicitet då Men det, det, alltså effekterna blir ju exakt de samma Men de har ju lika problematiskt skulle jag vilja påstå och förklara Alltså som du säger, alltså, det är väldigt svårt att definiera där Just varför skulle alla då vita människor inom den rasen vara bättre än någon annan Men de har ju liksom samma problem även fast de har bytt ut idén När det gäller identitet då menar jag hur menar du att de har samma... Tidigare hade de ju problem med att definiera det här. Varför skulle den ena rasen än den andra vara bättre? Eller bla bla bla åt det hållet. Men nu har man ju egentligen samma problem med att definiera vad den här identiteten innebär och vad det är för skillnad på dem. och vad är det, ja. jalla, jalla... Nej, men det är ju så att det här, Niklas Orenius artikel tvingar dem att, att, att svara på lite frågor kring det här. Och det säger väl någonting. Alltså att, frågor som de kanske inte har fått riktigt på det här sättet innan. Och det visar ju just att även det här måste man ju då dra upp en gräns för liksom, Om vi ska vara då, vi ska dela den här homogena kulturen för att kunna leva tillsammans då, då är det ju rimligt också att man förklarar vem som kan ingå i den här kulturen Vad som krävs av människor för att kunna göra det och så vidare Och då ser man då att hur, svårt, hur hårt den här liksom slår mot Och att den blir liksom utestängande på ett sätt som är väldigt likt Det här med då etnisk homogenitet Trots att man då har fasat ut det här med etnisk kommunitet. Ni har ju tittat på tidigare sd program och en stor förändring då. En av grejerna som är att det blir allt mindre av etnicitet. Och, och i det här programmet 2011 så finns det inte alls. Så man fasar ut det och, och så att det bara är kultur kvar. Ja, det är ju det är den stora skillnaden då. Och sen, mm, ja, precis. Men den ligger även där i botten. Alltså, nej men alltså, det, det, det är där man kommer in på det här med nedare decens. Olika grupper kan ju inte leva tillsammans på grund av att grupper är präglade av en medarvdelsens. Nej, precis. Där, alltså, även fast man har reducerat bort begreppet etnicitet så ligger det där inom begreppet identitet. Men framförallt så blir det samhälle då som man försöker bygga, det blir ju liksom ingen skillnad och då kan man ju tänka sig att de här övriga nationella rörelserna åtminstone borde kunna tänka sig att stödja även Sverigedemokraterna. Ja, vilket också då vi ser nu på ett helt annat sätt än innan. De har ju alltid haft ett kluvet förhållande till Sverigedemokraterna. Å ena sidan då efter valet 2010 till exempel om du tittar på hur debatten lät från svenskarnas parti och SMR och andra så var det så ja ah, men nu har det ägt rum någon sorts protest i Sverige, nu är det mer okej okay att prata på det här sättet på arbetsplatser och, och liksom det blir mer vanligt att man eh, liksom, pekar ut olika minoriteter och det är bra, det gynnar oss. Och sånt där. Samtidigt som man då beskriver det som att SD är någon sorts eh, komplott mot svenskarna då, från judiskt håll då, utifrån den här antijudiska världsbilden som man har, att, att leda bort svenskarna ifrån rasfrågan, den så kallade rasfrågan- och den så kallade judefrågan- och liksom skjuta in dem på det här spåret- som, som SD då leder in människor på. Så de har liksom haft det å ena sidan- och sen å andra sidan också- så har man haft det här att man ändå tycker- att de har gjort något bra. Och de, de två idéerna går liksom inte att ha- det kan inte vara en judisk konspiration- som är farlig för svenskarna- och någonting som är positivt- för svenskarna samtidigt. Och nu ser vi det här- ända sedan att man fällde regeringens budget- så har man ett mycket, på ett mycket tydligare sätt slutit upp bakom Sverigedemokraterna. Visst, man är kritisk till dem när de gör någonting som man tycker är fel. Och jag tror att det är flera saker som, som liksom har hjälpt det. Det är att de här rörelserna då har sett hur svårt det är att konkurrera med Sverigedemokraterna. Jag berättade det här med hur nationaldemokraterna har fått lägga ner. Och jag berättade också om hur S, eller, jag har inte talat om, men SVP fick ju inte de här tio mandaten. De hade ju. En, Otrolig exponering i valrörelsen som inget annat mikroparti kan drömma om. Men det blev ju ändå inga kommunala mandat. Förutom då på det här sättet som blev i efterhand med det här med att man har kuppat in sig på SD-mandat på icke-stängda listor. Men de fick inte till många röster i kommuner för att få egna mandat på det vanliga sättet. Och just det här med att, att SD liksom har vuxit och också att de, de alternativen till SD har, har haft så svårt att konkurrera med Sverigedemokraterna gör ju att man har blivit mer intresserad av SD och vad som sker där. Så den här synen på Sverigedemokraterna som någonting som är till för att liksom lura svenskarna och så vidare, det har verkligen försvunnit bort ganska mycket. Och någon som har gått i bräschen för det väldigt mycket, det är den här gruppen Nordisk Ungdom, som nu i flera år har beskrivit sig själva som någon sorts, nästan som någon sorts inofficiell rörelse för Sverigedemokraterna. Där man då stöttar Kassenstranden inte minst och den falangen. men Förlåt, de har väl kallat sig själva för identitärer just? Mm, de beskriver sig själva som inspirerade av det identitära. Och då är det just den här generationidentitet och sånt. Och deras aktiviteter med så här sommarläger på, på liknande sätt. Och ja, men använder sig av det här identitära mer. Absolut. De, de har gjort sig till, till liksom representanter för det. Där får vi sätta punkt för första delen av vårt samtal med Jonathan Lehmann. Vi kommer tillbaka till honom så småningom. Men i och med att vi hade ett så långt och härligt samtal med honom så får vi ta det i två delar hade vi tänkt. Ja. Yeah. Veckans avsnitt av Interacist men podd är alltså slut. Jag heter Kristoffer Gummesson. Och mitt namn är Magnus S. Bengtsson. Hej då! Hej då!